Vi har haft en studiecirkel under ett tiotal år som har studerat Kalixmålet. Och nu kväll har vi samlats ungefär tredjedelen av de som är med i den här cirkeln. Och avsikten med den här samlingen den är att vi skulle tala in några anekdoter eller historier som vi har samlat. Tala in dem på Kalixmål. Vi har delat upp historierna. Med olika rubriker och den första rubriken den lyder anekdoter på nej, den lyder en mans väg till en apigo. Det är hela materialet som kallas för anekdoter på Kaliksmål. och Jag kan ju börja med att berätta den första. En pojke fick folk hem som beundrade. Han var bröv och har svårt för att få kontakt med Stento. Men han fick ändå komma in till. Och när de har sitter i läns ålders tyst i de kommer då. Då sa pojken, det är bra ut. Sen har han satt i tyst på Ato. Och tillslöt sa pojken, det är bra söt. Och när man har gått fler tv skulle ha stuggat hem då sa jag, det har blåst hela natta. <S _når> ja, var det var ju pojk och stängde han som skulle låta lägga sig i sängen i första kameran och pojken och tar stått av sig för att för att det skulle börja skrövla innan han pojk stav i fönstren och så och med lilla och gardin och pojken stänkta, och stängde skulle låta lägga sig där. Och Ta av dig bygsen, så han och försvann. <laughs> <laughs> en pojke kom förut på campingby stängd. Och det tältet kom i VN så att ängen skulle dela in i tältet. Och att ängen skulle få komma ivrig till en annan ålder. Och för att markera pojk och in i tältet och hennes ängen så lade det lagstrumpen sig in, mejta tältet. Och ingen kommer vi till en armonata. Och, och Maria rivit åt hälte och gick vidare. Och på i stund kom ni sin hugga. Och pojken väl hjälpte inte att kläde vi vid hugga. Men då sa bara. Inka så är ett kamp ta sig vid kunostrump och bara i en mål. Och om jag inte gör något gör att vi kunde vinna här. Hahaha. En kvill där det var ganska kallt för att de pojker de i den veta honom i rån. Vi stod läns upp på brån och pratade av små frusor. Pojken vill komma in, men det fick jag något. Men innan får hem den förhållade den att de mänsterna får sin puss om, och det fick jag något. Men stängde har vartet mig glad sväi vad då då ors nerv sa. En ve han gick hem till barn och tänkte inte och frågade om han fick ju se då drons. Ja nu god vet eh sa han men jag tror att då rose resa. Och så gick jag och bara nagel och så sig. Ja. In låt oss köra il för en nät uppe på till Pörlings och ta för dig. Men på vilka de tykte de mot upps på kom och ha och då så var det de var i värnes långs. Där det befriar någon myste fram till. Och såundas morgon de så att de tavlan har för på så och så sa har det här Som tis löv så här. Att, de se, de pågånden, att de hade det skulle se det på vilka när hade en när en deeping Ja, en pojk i Bikorpik, han gick in där för att få ligga i Lave i en pej. Det var en sommar så peja höll av en i stölpbarn. Han gick upp in i en uh, bordeböj och han beslöt att det skulle låna upp en par. Han lär sig i golvet. och på hela natten hörde den att men just när Freja skulle att hon föresten och lämpa egen, ja. då tyckte de ändå att de skulle se något. Så han sa, men ute skulle titta <laughs> <laughs> Nästa avdelning heter äktenskaplig vardag. I ena kum befrådades jag och sa. Gobben hinner ju lägga med hela natten, så jag är armeskont, sova nejnåt och håller död under namnsin heller. Ja, no, ett jag gett, småra Gobben. Och på 1930-talet var det ju en i Spanien. Inbånd i övre del och Karisocken, här en sker uppe en gran. Hon satt och pratade där länns och queen. Hon sa bland annat, oss, där gär det som i Spannen, och rebellan. Och när han skulle ha oss hem, åt i och sa, Ja, då är det väl bäst att man ga hem utifrån nåt. Han <tryck> <tryck> var det en slaktare från rån, hon höll ha slakt in grej. Den skala gräsen i Ligestål valget, där en halv kopp vattnet, mest i hundra grövalt. Min kärta var så hoppa i havet och tyckte var skönt om gräsen. Men då sa släppten, Den ställer vi runt källorna med här länge i valget. <laughs> <laughs> Ni kunde höra få barn in i kameran och ha hålla verk och råbe önskade. Och goben så var far upp barnen, satt in i tygen och vart var, var mer och mer avtåld för att ha kunnat Och till slut gick ni in i kamrona och sa, för förlann och rådmåttigt, det är väl mer än det så ska vara ängse. Ejan kallar har gnat att kunna. In dag när med och stjäl mer än vanligt, sa kjärn hennars. Jag gnattade det, det är som om man skulle släp i i människan. Många gånger ligger en ny parkerare. Han kravade sig och vattnade under efter det. Bra, du gjorde några korvattentillgängningar. Nej, det är med dem. Det han när regnsbordet Och gärna gärna, nu är jag förpläckt för att få gå på dig till första av dig i bordet. I siden satt och kunde prata uppe i en bänk. De satt och läste ut i en tidning som kåddes hela velan. Här var det på 30-talet. Då tyckte jag att den tidningen var en riktig porr-tidning. Kunning satt och betraktade en bild uppe på det. Vid föreställ för din pojk och stängt så kromas och pusses värre inre Ja, nu är det enskilt nu förtänd med ångdom här bara fråga om och kromas och pusses mor ni så helst Ja, då hade du ålder rätt ut i dig det. åld detta hånglande är ålders i ångning jag hade varit ditt träd och, och pusses <laughs> <laughs> Jag Det var en barn så att Tordi kunde han en i här Han skulle om. En dag kom en hem med gammal man på Polister i Gård. Han har kyrt med henne i tidtals år. Och när kunnum fick se Marra och sa han Men han var inte väl gjortslagt Marra i höst säger jag så enkel i ert Han Gabel han brärde oss här Ska det ut i dög Marra ska leva Men nästa sommar när han kom hem med Marra och sa kunde nu, nu vet ju vi att detta Marra leva i har till Det ser ju ganska bra ut i sommar Ska det ut i häns här så jag, West Gabel Marra ska dö i morgon, kvinnans list övergår ofta mannens förstånd. en har vi vänkt i margård och tänkt, det gäller inte att sätta dig in i en annons om jag ska få min kjär. Han fler svår och så skrev han till en kjär som han tyckte skulle passa henne bra. Och har på några månfika besök och i ovanligt stort och sterk kjärn fick hjälpte sig när han där bak Byt på en bow, vi ut, Way, Way med det. Uh, uh, Någon leik låt skriva ut helt enkelt. Någon har alla fall kontor inom domänen. Någon domän. Vad är det här och så? Så att komma tillbaka på gestis och festis. En av de var siktet bedriven och bara brännen. Han blev lagen om festen var släget. Kamraten stjorde sig hemen. Kunde hans vara härligstöj men de fick in en genojfönster. Kamraten var mycket intresserad för att få höra hur den är härge för dem. De har inte rätt för kunn sig. Jag drög varann mycket gärdigt och han kom hem i fönster nanda sedan tre in och fro hur den här hårgel de här nytt till I första I mig har bara i tandkåringen i övre munnen. Annars ställer dotten i som i symas inte naturligt. Irans Jag tror att de en vikto kast Gammalbygsen bak en mig så började barnen. Jag var i Kuno så här för mig Tog grannkunista och pratade med våra ar. Eh, när de får se Kuno din vi vid stormågan. Det där Kuno, jag har nog ett försiktigt i arm och kors. Sier jag kuning. Och ett vid ben och heller, Sjålade det? Så var det inte jag kunnat, så precis här ett idealiskt äktenskap. Kunnat nästan alltid Europa. och För att kunna vara bättre humör, i ibland och bukett. De kom hem så din i buketten kunnat, men här görs så många humör som vanligt. Man skulle nog lika och i par för att bra med hinsa. Men kärn, hon säger, men nu du väl invast till sig det du inte har. Han Johan Olo har kunnat ha en så fina, de brukar trätt ett par dagar var dag. Och en dag så fina, att de skulle vara bra nu. Ja, far, kom om när du kom tillbaka, svarade han Johan Olo. <skratt> En gammal gröna medel både i Marnberge har givits över i gammal stängt i Sanivor i Körlis. En dag eh, ger Karnopa se uppa dåligt hon är och ser att hon ska lämna kung och föra tillbaka upp i Jag tänkte det var slut. Ja, det är ganska kold den där dagen. Hon tänkte tänk att hon ska, ska gå upp i vägvattning. Och sedan får han över tågen. Det tåg då hon. Men hon kom i, när han kom upp i korp så anrensade sig och snog om. Kun och så ser så sesigt när han kom tillbaka. Och Jesus har stått och jobbet så snyggt. Och så kom det tillbaka sina åter. En fru var såg. Om vi vill ja, jag Ja, Gud gick där och tänkte att ni snäcker ben till här i uthuset, i svagan och i stärkan. Men Gud tar stärkande och gärna. Och hävar för morgon bak i varandra. <här> <här> ja, det var slut på den mm. mm. Ja, Jag ber om ursäkt. Den avdelning som nu kommer i Kalixbladshistorierna den heter Död och Begravning. Första historien. En Karl kär har nöjst dött. tyckte att han hade ett. Läft som han bort, så det trodde att skälet hans har kommit i himlen. Och det sa det till och med att kunnans fick höra Men det. Men en dag sa att det är underkär. Nå, nu får jag hans i, i himlen. i Jag sa ju själv hur den där det bara ska <laughs> <laughs> vi och den andra historien, jag <coughs> kunde in i museet i Rån, var mycket av Rån, att kärn hennes sanös har dött för en salig hedanfärd. Jag och sjuk på tag, och så kallade jag på doktorn från Raon. Och hon talade med honom bara om sjukdagen, och, och också om hennes äh, bekämmerna här om Kjärns och hans skäl. Och då säger doktorn, nah, nu har skälen, nu har, har äh, dinget man skäl färg upp i himlen. Ja, hon tvivlar i alla fall på det. Men då sa doktorn, det måste jag väl veta bättre än ni, för jag är ju doktor. <laughs> I sin rörbäck och liken en hålla och ut. Doktorn kom och sätts sig. Doktorn kom dig och jag fram och sovade i sänga där siblingen låg in. Det är slut här, säger han. Nej, nu lev igen, fiskargubbe. Tyst, sa kuno. Nu förstår väl doktorn, det är bättre än den. <skratt> <skratt> <skratt> I äldre parsigt och ett frukost. Kunna säg in i bröllor och tydde så att det är för lättet tonbröre in i lån. Och hjälp i botten måste ta en till och brö så att de ska ha till nästa mål. Men att snöva i trapp och få så i och tal utföra uppe lasarettet. Det är lika att få lunginflammation och dig. Och grava håll kan i lite tal. Hon tar sig att tala svensk så hon gör ju bara vad hon vill i Så steg igen fram och se. Både jag och jag i botten. Vi har ju någon att i brerlåra. Håret du jag i botten. Har du kunst att hinna vid oss idag. Men nejare som är jag är, och är jag henne gör att göra <laughs> ja, ja. Ordföranden för förvaltningsutskottet in i landstängen ger Och väser ordföranden hon en i tal i pittörken, bland det är landstingets uttryckliga mening att du ska vila i fred. <laughs> ja, <laughs> ja och nu har ju vi i böns bön och i, i sitt biter. Man har ju spyrit öppet tjejsta och tövväste kransen och buketten på kotta falco. falkorna. I äldre nu så ett säg så bro, följde vi kotta falkorna såg alltså jag öv. Och stäger upp och skar i. Nu jag följer försten så stäger jag upp levande på in kotta folk. Hon har ju kunnat höra Han har dött. stannar upp på graven och grid. De har nöjs sänkt ner kista inne i graven. Och på stort stötten ute i sära och en kompis och saar. Då sa att ha smitt sitt haren in i ögon. Du kan väl säga att om skälen har kunnat så du tror skulle passa åt mig så gick jag kan få mig i Det Nästa avdelning i den här berättelsehistorien <clears throat> heter Arbete och möda. Första historien, varsågod. Och 30-talet, när det var depression och ont och arbete, kom en kärn till Fakto och på och ville ha en arbete. Faktoon svarade, vi har väldigt lite med arbete nu. Hej är bra för mig, Faktoon. Det behövs som ett arbete. Lättare räckat. Och, <risad> <coughs> <ming> <ming> <ming> uh, och på 40-talet, då gick... Uh... 613, landsvägen Janorandöjn, ålders förbär kyrka. Vägen gick där i Vinaås, i sträckning, Och för det så beslutade ju att sakt ner vägen. För man kotade sig när man i trafik och som man mötte. Och det var ju trafikfarligt. Och... Denna vägen skulle sänkas uh, uh, en Och, och en kassa stå och så på herren i i vägen Han sa Kom att var herre går rand där för herre. Det håller morgonkyrka enväntet. Köp, ett som målaren morgen vidare, så sa både vård tjärvaktmästern vara under en fin Kristusbild, så att så skulle bli nedstängt av morgon. Vaktmästaren hon flyttade skulpturen bara en beet vogngång. När morgans när, när målaren slut klockan fem sa vattmästaren Herregud nu är det ju är då ålderlig såld att gammal frälsar och hytt <laughs> Jag har varit disponent nu på Axelsvik hon gusta Svonberg Hon tar sin promenad kring och sagverket jag fick en säga i en kjanta så kaper bort mest det har vi bredare. Disponenten så har i häftat humör källde ut kjantan för att slösa på detta sätt vi verke. Men kjantan snart bara bredare. Och då sa disponenten att bredare var rådna uppa Och att har kapen är ålderligt som man skulle göra. Vi kom Tänk så det finns bara gallren på det här verket, från högst till lägst. Då gick det i sponent och skrattade vid hela ansiktet. Helsingen är var stor och stark här. Hon har Kimi från Helsingland till Curry's. Hon fick arbete som stabläggare på Karlsborg. Stabläggaren kådades på den tegen för bärarord. Hälsingen visste att bäraren alltid försökte att kurk, nöjbör, nybör, nybörjaren sa så att så han tog bara småbör den första dagen. På tredje dagen gammal bäraren att beklaga sig och säga att den att han kommer ju att ta kvar i la Hon förstör ju akkorden för oss. Hälsingen, hon äh, bara att, att ni skulle få vara kvar och försök in till. en till. Här fick Och på dagen så lär han upp en större böljare än det är vår vana att bära. De vill, de vill ju att vara sämre så de tar också och lär Läka stora bölor. När de då skulle sluta ut eh, för dagen och bära sist böror, Då lade helsigen uppade upp det största bölor som de nånsin har sett till kärr bära. Då gjorde de också lägga på sig läka stora Och sen Gick de i alla bölor upp för plankvandringen mot brästa och bärn. Men mitt uppe på vandringar ställs i helsingen och Stapis. Det har aldrig gjort just av vänta, medan, medan, medan som gör det. De hulla alldeles och, och ga under bort i de har uppe på Axlen. Men sedan var det inget tal om att helsingen är ett skuld för våra kår i lag. Ja, det är ett gick markhistoria om helsingen. Hon brukar ju fiska. hon har i stugan på hårsgrån och fiske här blev bara sämre för vårt år som gick. Och en vacker dag sa Helsingen, fisken och har har varit alldeles för klåg hon vill att En mörk järnö för tej läka klåg som en herr att stå om i var <laughs> Jag det fisken åt för det var när lövfiskare när tar motor och kyrbåten väx. Bröker det stå när vi innan gammal stjäl i styrbåten. Det på väldigt trevliga kvällor. Det kod sitter och diskuterar, liv och skröj till i sig Om man stålör fick man ett av att förstå att man är trådhänsar. En kväll det tar man både i Öterbön i höst fick jag, i höst har jag följt största störst debott som jag Jag fick bän upp för sig för att få min, na, geno, jag gör nog löka. Det var töstigt och överstått. Men då bjuder Simon vänster om att ta om när han var i Röjsland. Vi arbetade med och på Kåla Där hur Röjsland var att göra i herran stor gröd. Jag var 15 med och så arbetade med det där grödet. Och när det skulle smäffa störa ute i gröden var det så långt från våra ar att ett hörde i aren. Men då koten sjöströmmet tigar. tiga. Men vad i herrans tä skulle ihåg står hukarstår till. Men första då ett hög. Här var jag till kakstår på tåt. <hållandet> Tog korra bröket fisk i la ironist igår då. En dag när de höll ha rådra, sa Själberg. En heter Själbergen och den annan heter Bäck. Här är konstigt. Jag måste... Jag för... Hur är mycket fiskar en konstlök? Jag fick i gacket jätt så har slöke i lykt och här var tidigt och bran. Om Bäck vill ju att vara sämre fiskar så hon talar ju om att hon har. Fy stårded i jag. var när jag var när jag bad upp på Vi var två segnespå och radra. Och då fick vi i herran stårded. Vi förstod ju dinest att de det att vi de kote två pann i båten. så vi radbad. Allt går vi vårke och byggsäder jädda i land. Där var det slip i vägnspel så har det en vajer. Vi lyckas att få vajerkraken fast i käfta, käften och jädden. Och så började vi av vev och, och, och uppa, uppa. Och när vi har vävet allt till vajern rätt har vi bara få Höre och djeden. Om du plöt upp och djeda din i gröt så kan du ju slötslykta, sa Själbergen. Jag var en handlare på Nyborg. Jag var en snäll och honoristisk kare egentligen, och så i en sommardag har han för mycket från för att köra i Wikströmskajen och han har ju en kusk som kyrde upp början i sig affären på Wikströmskajen. Men det var ju en vacker kväll, så han tänkte att det var en början där det kunde gå bra och i natet. Nå morgon då kom det en barn och, och han sa ju ålder där början och så sa han att men är inte Jonsson rädd för att de skär utan de är varorna när ni har dem kring bron på det här sättet. Nej, sa Jonsson, inte det är väl någon som vill skäla. Det är väl bättre att tappa kredit och inte betala. När det är brutt och du gör någon Ytterböjn. Ytterböjn. Ytterböjn. Tydböndren Pim och jag var ute i vägabanko. Här var kröngodjur och dogo Så här var ett som var klassvånda. All pratar uti hur, hur, hur det dörr skulle bli och bröt nöjvägen din. En dag var det en bånd som kom i Sjonssons och stahemt posten. Och på posten var den naggar och pratar uti nöjväg och O då var det och då sade om den Jonsson i Fosnattbyrå och ta Pim och jag post. Le, här blir det här blir ja, billigt. Ja. Då tar jag med de andra bra om <här> jag ska säga. Jag i och så brukar jag upp på föreningar när jag kod handel kontant. Men när jag var utan penning då handlar jag upp på kredit i sig Jonssons. En dag har i Tjurekou hennes och sig och kunnat finna. Hon gick in och bad hans Jonsson och frågade om han har sig ett Nej, sa Jonsson, hon har väl gått till föreningen? <laughs> <laughs> <laughs> När arbetade arbetar på Temmervälten i Kalsborg. Jag var då vänten och jag blåste nästan alltid värre kolt från våna fjärn. Allvar var ju mycket klid men det är så ända. Men en ado, hon har han frötsat och hon skröjt ständigt över att net fröts. Hur ska vi få igen käften på den där så alltid skröjt över att nära fröts? igen och arbetar han i skid sen arbetet var slut Ja, nu sko här ordentligt, sa en så het Harry och så var tid för att kon vara wey med det Nästa morgon när karn byrde och skröt att min san nansin bröke frös så sa han Harry Ja, vet väl all, att ju större i döns det desto längre brinnar <laughs> Någon hade bröket tyrmjölk att bli med i Röja i Körlis. När sedan började den att tyra bus. När det frågade mig om det var någon stil med tyra mjölkflaskan eller personbussen sa Det här kröken de gav sig åsjölig. Det en fick man ju löfta å. <skratt> <skratt> man satt och åt van och till tillöro i, i Bistoreurop. Här under underbärninga, här var tal om att kongen och prinsen hans åldhårstårlönen. Och, och då sa han Ja, nu håller kongen nu och få gåre hjälp av både pojk och sen. <laughs> <laughs>